Пане Хмелинський, ви мужчина, не потребую ховати перед вами правду. У вас буде, мабуть, запалення легень. Вас на агрономії вчили не тільки ветеринарії, але дещо й медицини. На всякий спосіб ви знаєте, що таке запалення легень. Ну отже, це хвороба, якої легковажити невільно. Вважайте, я зараз пішлю по свого лакея. Він у мене ніби асистент, вміє ходити коло хворих. До помочі додаму тутешнього молодого городника. Це також досить інтелігентний хлопець. Будуть змінятися один вдень, другий вночі. Вам треба тільки слухати і довіряти. Зробимо все, щоб були здорові. Але ж ви, пане Хмелинський ризикант, додав покивуючи головою. Де ходить у людське життя? Але на війні то ви вбивали б людей. Ворогів, мабуть, що так. Ну, бачите, яка нерозгадана загадка чоловік? Лежіть же, поки приїде мій асистент, коло вас посидить Антоні і подзвонив на старого слугу. За рахвиною мав найгірший клопіт. Вона так любила свою братанницю, так розпадалася над нею, і нараз таке нещастя. Не могла простити собі, що поїхала до пожежі. Треба було відмовити, витолкувати, сказати ні, і на тім край. «Ласкава пані», – потішав її доктор, від лиха не втечеш. Чоловік недорогоцінний камінь, котрий можна сховати під ціма замками». Читали ви староруську повість про Варлаама і Осаафа? Ні, шкода. І він коротенько розказав їй, як то пригарного царевича примістили відокремленій палаті серед пишного саду, щоб він бачив тільки красу і здоров'я, а не бачив ні бідних, ні немічних, ні старих. А все ж таки він побачив недолю людську і зробився аскетом. І найдорожчої людини годі нам заховати перед заздримоком судьби. Є якась невідома сила, куди сильніша від нас. Поки що нема причини попадати в розпуку. Не так люди хорують і видужують. Панна Марійка не так, то вже слабосила, як вам здається. А медицина все ж таки має деякі способи, щоб поборювати недугу. Це, мабуть, та нова хвороба – інфлюенса. Сама вона не така-то небезпечна. Будемо вважати... Щоб не вдарила не легені, а серце в пане Марії нормальне, воно витримає гарячку. І гарячку ми обнизимо. Не те я вже маю способи. Заспокойтеся, пані, і вірте мені як свому найкращому приятеліві. Дякую вам, пане докторе. А що довіряю, то ви, мабуть, самі знаєте. Чую це, пані, і то не віднині. Не віднині, кажете? А вже, що не віднині. Такаюсь, що не довірив чуттю. Нинішній чоловік легковажить чуття, а признає розум і тільки розум. Живемо в добі реалізму чи там раціоналізму, а на світі є чимало такого, що треба відчувати. Як природодописник, а пізніше як медик, я звик був дивитися на кожне питання як на дослідний об'єкт, аналізувати, провірювати, зіставляти і так далі. А між тим є такі речі – котрих ні мікроскопом не покладеш, ні хімічно на складники не розложиш. Хочеш любуватися квіткою? Так дивись на неї, яка вона собі в городі чи на полі росте. Дивися і захоплюйся, а не обривай платочка за платочком. Забудь про Лінея, про Канта, Дарвіна і Ляпляса. Лиши очам своїм волю, очам і серцю. От що, дорога пані, та ми ще колись побалакаємо на цю тему. «Як будете кінчити свою повість?» «А чи тямите ви, пані, що я вам вчора казав, коли ви хотіли, щоб я нині під вечір знов до вас приїхав і кінчив свою повість?» «Тямлю. От бачите, я не можу собі нічого наперед укладати, бо вийде якраз щось друге. Ви казали, що нині під вечір до вас приїду, сядемо на веранді, жовті листки будуть облітати з дерев, і разом із ними будуть кластися вам під ноги мої слова». Я трохи інакше сказала, але я так зрозумів. А тим часом нам нині не до таких оповідань. У нас нині важніше діло і другі турботи. Одним словом, не так склалося, як ждалося. І ціле моє життя не так складалося, як бажалося. Гадаєте, що зі мною було інакше? Так тоді ми, товариші, не долі. А може краще сказати – Співвиновники її – ваша правда. потішмося, що я більш нещасливі від нас. Фізично і морально, бо в душі ми осталися давними.